ret de mange fejl, måske vi har gjort i vores research øh, til jeg det her skal, program. Jeg skal da godt forsøge i hvert fald ja. at komme med det bedste bud, jeg kan. Ja, ja det bliver jo sådan, at øh, vi skal jo godt lidt kloge på de her medier, og du har jo allerede, du har været i Kina i ja, ja. som studie, ikke? Ja, ja. Jeg har boet der over et halvt år. Hvorhen? Det var i Beijing. Okay. i Kina. Okay, og hvordan, hvilket semester er det, man er ude på? Femte okay. øh, skal jeg var på 5. semester. skal tænke om. Jo, det er rigtigt. 5. semester. Ja. Og du er så på 7. nu. Eller? Jeg er på 7. nu? Ja, ja okay. Ja, det er også sådan det tager lige fire år at få en bachelor på. Ja, det gør det. Det tager lidt ekstra, over, for vi skal lige bruge lidt mere tid. Super. Ja, men øh, vi kommer nok til at stille nogle øh, mere direkte spørgsmål, ellers øh, der hopper du simpelthen bare lige over og siger at det det har jeg fået fuldstændig for. Vores færdig. research, den er jo fra, fra internet, og du har jo rent faktisk været der. så det, du må kunne give et eller andet, ja, ja. som vi ikke lige kan få fra. Ja, vi må ja. lige så høre hvordan Google. du og din kinesiske venner øh, hvad, hvad de over ja. løbende. Ja. Yeah. Det, det er det trumf i vores skrivebordsjournalistik. <løbjerne> ja, ja, ja, præcis. Men man er stadig alt så god i Google, altså, det, det jeg mig også gør der. er ja, Nå, det, lige det til kineserne. Nej, <løbjerne> <løbjerne> ja, det kan jeg sgu ikke. <løbjerne> jeg ved, ikke tror, jeg tror, at mikrofon. Ja, på, det finder jeg, videre, du. Er du jeg, men... jeg synes, du bare lige har ved engang, men det går men... også at... Vi tager det bare løbende. Hvis du lige skal prøve at kortlægge internetlandskabet ude i Kina, så er det jo takket være deres befolkningsmæssige størrelse. Ja, det er jo helt vildt. Hvis du ligger USA, Kina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 men, men det, er øh, ikke, det er vel ikke en betegnelse, de selv har fundet på? Så. Nej, de <laughs> det er jo lidt negativt, det der Det ja. De vil nok, nok foretrække, at de skal kalde det deres egne unikke Ja, idé, ja præcis. Altså, der er noget af var at elementer der var bæret meget ens, men der er også nogle af dem, hvor de siger, at de er totalt identiske, og ja. hvor det ikke er helt tilfældet, hvis man kommer ind på at kigge på funktioner. Okay. Æh, blandt andet Twitter. De har deres tilfarmation, nogle af de siger, at det der hedder at det, der hedder, de kalder Weiboer. Okay. Men, altså, men skal, vi kender, kan da godt starte der og lige stille hvad så hvad, hvad er, Waybor? Altså, Waybor, det er øh, det er, ligesom jeg øh, korrekt kaldt, et, et blogging-side. Altså det er ligesom det navnet selv betyder, det betyder micro okay. øh, Og det er med, at ligesom vi kender fra Twitter, det er jo begrænset det der 140 anslag, tror jeg det er, ja. for, for et update. Mm. Og nu ved jeg ikke, hvordan det er, man kan tilføje video og, og billeder og sådan noget. Jeg, kend, jeg bruger ikke rigtig selv Twitter. Nej. Men altså ved på Weibo, der, der, der er ikke nogen begrænsning for anslag. Og du kan gøre det lige så kort du vil, og du kan tilføje video og, og hvad hedder det, øh, billeder, som alle efter finde Okay. Så der, der er nogle funktioner ved det, der er det samme, men der er absolut også forskel på for det. Altså det er meget mere et sted, hvor man følger sin kendte personlighed, hvor de kan dele deres meninger i længere opslag. Okay. Øh, og og der, er, det, der er mange, der, var der mange, der brugte det af dine kinesiske venner? Eller? Altså i forhold til mine kinesiske bekendtskaber, havde jeg ikke så meget ved, om vidste, om de, de aktivt brugte det, men de, de aktivt følte det derinde. Jeg altså det er ikke alle en hver, der har deres egen profil, som de har lægget ting op på. Det ligesom, er ikke så mange, der måske ligger dagligt op på Twitter Men at der er rigtig mange Af det følger de store personligheder okay. Som er derinde Så det er mere der Hvor man måske er lidt mere inaktiv Og så følger dem Og ser hvad de lægger op Ja lige præcis Og okay. så kan man øh, Hvad hedder det Hviderdele Og så videre derfra Okay Men det er jo egentlig også sådan Lidt vi kender fra Twitter Jamen ikke at, ja. at Det er jo der hvor sådan politikere og journalister Og andre meningsstandere Nu lægger deres ud Uden man er selv ind i.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 Et 1-8, og så er det første tweet ud af 8, og så skriver man alligevel bare forskellige tweets, fordi det bliver et længere budskab. Så det er sådan lidt et spørgsmål, hvor det stadigvæk bliver overholdt på Twitter. Men ja, det var grundtanken i hvert fald, at man hurtigt fik sit message ud. Ja. Men hvis vi lige skille nu har vi været over Vibor. Ja. Jeg tror det er udtalt. Det også nærmest som Weibo, men Det hedder Weibo. Ja.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 overhovedet har så mange features som Tencent. Altså, vi snakker musik og videodeling, vi snakker online-søgemaskine, e-mail-klient, browser, interview-software, tv- og film-streaming-side, nyhedsportal, spilside, og mange andre features. Er, ja. Men nok det mest sociale af det, det kommer til udtryk udtrykke det, der hedder QQ Instant Messenger. Det er det. Altså, QQ, det er absolut der største, en af de største, at de har. Øh, Tencent, det er også dem, de sidder også faktisk, dem, det kommer senere, mm. ved jeg, dem der hedder WeChat, ja. er meget de faktisk op.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 Hvor der er ligesom den her mulighed for at øh, få en instant communication med hinanden, og, og så gennem det her, øh, ligesom Messenger. Okay. Øh, og dertil er der så rigtig mange ekstra tilføjelser, blandt andet det der hedder QQ, jeg tror det hedder QQ Greens, hvis I kan huske, som er deres musiktjeneste, som du køber som er lidt tilsvar Spotify, hvor det er så integreret ind i, og der er alle mulige spil, og... Men Tencent, de har nærmest øh, monopol på alt, hvad de laver. Jeg skal lige så sige, at det er jo nærmest menu. monopol. Den har ikke gået her hjemme med konkurrencemyndigheder. Nej, er, altså, uden at jeg har set salen ud, lyder det jo nærmest. Altså, jeg er meget spændt på at se deres altså, brugsoverflade, fordi det, det lyder jo umiddelbart fuldstændig forvirrende, at man simpelthen har ja. en adgangsport til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 Her kan du nærmest på god gammel MySpace-vis gå ind og så lige customise det med en fed baggrund af en eller anden lille lysrød pony, der glemmer lidt, og sådan lidt interaktiv baggrund og sådan noget. Det kan man udenbart gøre derinde. Øhm, ja, så der kan du skræddersy det lidt mere. Det synes de var er ekstra fedt. Øh. Men er det, er det fordi, det er sådan, de her medier lidt af en forlængelse af, af staten, at de, altså, at de kan inkorporere alle de her funktioner i samme ting, at det ikke ligesom er, de ikke udspringer naturligt i et marked? Altså, jeg, jeg tror meget, at det øh, Altså helt sikkert. Regeringen er, har fingre med mange steder. Altså. Der, er, der er også det der sådan, stats eget virksomhed. Jeg ved ikke om Tensin, om det er stats eller ej. Men altså, der er bare det her med, at de er blødende på så store, det er jo Microsoft. De opkøber alle konkurrenter. Ja, okay. og Microsoft, okay. Google, ja. vi kender med ikke af de... Så de alt som YouTube-røret ind under Googles øh, fane. Så altså. altså, de opkøber. De er meget aktive for at til deres konkurrenter. Alt. Den, den historie kender man jo nærmest, ikke? Det er ja. som, når vi snakker om nærmest på U base Det der med, at de bliver så store, at, at de kan jo købe alle for milliarder. Ja, og, det er det. Jeg, jeg tror, at de starter ud i sin tid med QQ. Ja. Øh, det var deres primære. Fordi altså, de, alt al socialt kontakt, det foregår igennem QQ primært. Og så, øh, hvad hedder det, øh, WeChat. Det er sådan de daglige. Og dem sidder de på. Så de sidder på. Er jo næsten er jo næsten til at sige sådan ud på skud for hofden af al kommunikation er, er, er de er at de tjenester er det lidt som øh, vi kender det fra Facebook og nu også fra Instagram og så videre er de altså er de er deres intakte skiller reklamer altså er der en masse reklamer i de her tjenester hvordan foregår det der er masser der er reklamer der bliver hele tiden og så, øh, og så er det blandt andet QQ de har de her det der med for musiktjenesten det er jo ligesom premium medlemskab, du køber det ind i okay. ligesom, øh, så du kan købe det til ekstra tilføjelser. Der er som en fri platform, hvor der kan købe alle mulige ekstra tilføjelser. Okay. Jeg ved også der er, er spiltjener vi har, der kan du købe uh, ligesom boost boost til din forskellige jeg tror der noget QQ pet, så kan du så er der noget så det vokser dit uh, kæl hurtigere. Ja. Okay, Sådan, okay, ja, der, er, der, er der er der meget mikro, det, er det er en stor del ja, af det De også. Så kan in-game purchases der Ja, ja lige Ah, oh, spændende. Men altså, lad os da lige tage det. Altså, fordi nu, nu har jeg snakket om QQ, der er sådan lidt mere computer. Du sagde, I ikke havde computer med dig så ja. Det har du ikke stort bekendtskab med. Men du havde din mobil med. Det og her er Og der er WeChat jo. Kom ind i billedet. Det er det. På måneders har over 360 millioner månedlige brugere. Og på kinesisk, så skal du hedde Ja. Er det rigtigt? Ja, er Ja. Okay, skide godt. Hvad, kan, kan du prøve at se noget på, hvad, hvad det er sådan nærmere Altså, We, WeChat, mm. det er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 hvis du har... Det er kun dem, der vinder med en samme person, der kan se dine kommentarer. Så hvis jeg, jeg vender med dig, og jeg deler noget, og du så kommenterer på det. Hvis du så ikke er venner med en tredje person, så kan de så ikke se dine comments. Okay. Men hvis du så vender med en tredje person, så kan de se dine comments. Så det bliver sådan lidt... Men samtidig med, så er der også bare den funktion, du kan oprette uh, gruppebeskeder og instant... Uh, ligesom vi kender bare at sende sms'er ja. på en-til-en-persons-basis. Uh, okay. så, så den har mange forskellige elementer, og så har den også integreret mange andre funktioner, som... Uh, som uh, uh, mobile pay, som MobilePay, som vi kender det der har de også en funktion for tale igennem det så det, det ligger nærmest i appen ja. som bare det er sådan noget man kender fra Apple Pay som jo ikke er indført måske i Europa endnu, ja. eller i hvert fald ikke i Danmark uh, som men okay spændende. det er det der jo er, der er rigtig meget og der, de gør også meget som at give gaver derigennem og der kan være alt fra penge til andre apps og videre videre videre videre der okay. findes rigtig mange derigennem og det har bare altså nu er jeg personligt ikke en, det lige brugt fordi det kræver at du skal have en kinesisk konto for at gøre det her ja, okay. uh, men altså det har mange funktioner og jeg ved nu også at jeg har integreret en del af vi kender ligesom Uber en taxa service som, øh, som ja. er integreret der i af så du bare skriver dit location og så hopper det op og der er sådan noget hen. og der som sagt er også tænksind som meget. det er, og er tænksind også ja okay vildt. og så... det er også en stor det er der kommer nogen også, glemmer at sige uden tvivl det gør der ja Hva, hvis du skal er det, er det, bare, er det noget af det første de spørger om når du kommer over så altså, om du har sådan en WeChat brug ja fordi det er sådan lidt sjovt at vi er på mange vi på på, på på på gaden når vi så faldt i snak med dem så spørger de omkring har du en WeChat-bruger? Har du en bruger, vi kan tilføje det på? For de okay. ligesom, at det er bare den bedste måde. Også fordi, og så kan de ligesom vise dine venner, at jeg er med en, en udlænding. Mm. Og de, de kan vælge så at forward dine øh, din opslag, så de kan se, okay, oh, han er vinder med en eller anden, der, ja, altså, er ja, bare ja, ja. Midt, og du kan lægge billede op, ligesom Instagram. og, jamen, der, der er masser af funktioner i Er inden. det så på en eller anden måde, altså at, at før har man måske ud, udskiftet eller udvekslet øh, visitkort, og nu er det så den måde, men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 Der er mange af der brænder, alle fordi de ved ikke, hvad de går ind til. Men ja, noget af det vigtigt, du har bræt, det er ikke en hjemmeside, det er nærmest en Wechat side, er, hvor du kan scanne din QR-kode, og, og så popper den op som en side, du kan subscribe til og følge deres. Øh, øh, hvad hedder de, nu det, hvad de poster. Okay, øh, så der de går ind og finder den, den første information omkring dig Det er jo. Øh, det, altså, man, vi kender jo godt det der med, at, at man nærmest, hvis du spørger gamle mennesker, hvad Google, eller hvad internet er, så følge det nærmest med Google. Ikke? Og det, det lyder som om, at, at, at Wechat og Tencent måske bare sidder på det hele, og det er det, der ja. bliver internettet. Ja.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 Var der, var der ellers noget, du synes, hvor man kan sige, deres sociale mediebrug, der er sig måske lidt fra, hvordan vi gør det her herhjemme? Oh. Altså, to, sad de også med den, øh, når de sad og spiste, eller altså, sad de if... også ved timerne? Eller, ja, altså. det synes jeg. Altså, ja. der, er, altså der, der er måske ikke så meget den der... Nu, nu, jeg sige, nu har jeg også det er jo meget, begrænset. Meget, jeg har haft kontakt med mm. kineser, det er jo mm. meget i forhold til universitetsstuderende, ja. hvor jeg boede på campus. Ja. Men altså, jeg oplevede det ikke på samme måde, det der med, at man... Hvis vi sige sådan noget, som... Øh, hvis det er noget, der skulle have så er det dem billeder til billeder alt. Aldi de Mad. Det synes jeg ikke er <laughs> oplevet samme <måde. laughs> er det, det Nej, Ej, det til, til gengæld har de nogle øh, selvhærdige personligheder, som, som de følger, som spiser mad, som de synes er rigtig sjovt. Der er en okay. lille pige, jeg tror, hun er fem år som spiser ocean og mængde mad. Det er sådan helt absurd, smaug spiser. Og hun er lille. Ja, hun er lille. Ja, ja men... og hun kører det ind, og det er, synes <laughs> er pisse sjov fylde. Det at hun spiser masser med. Ja, det er jeg fan af, men det er også simpelthen man ser nogle gange med de der hotdog konkurrencer, ja. hvor man ser en lille pige eller sådan noget på 18 år, hun bare kan bare 50 hotdogs ned på et par minutter, og det er helt vildt. Ja. <laughs> Nej, men øh, det spændende er jo så hvordan det kan være, at, at, hvor, hvorfor, at hvorfor har vi ikke Facebook og Instagram over? og skal vi ikke lige hoppe til den del.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 Altså de har haft en kulturel revolution, og der er kommunistpartiet under Mao Zedong og så videre er samlet sig og sagt, at vi, vi danner den her kommunistiske stat, og den elsker sig og afgrænser sig jo også helt bevidst fra den, den vestlige, mere liberale verden. Og hvor vi henne der? Det er, vi snakker sådan en revolution i 70'erne, 80'erne 90'erne, eller, ja, eller hvad? altså det er jo slutningen af 60'erne, ja. er det ikke det? Er okay. Nej, Mao Zedong har kommet til i 58... Jeg tror, det er 48 eller 58, bliver altid i om det ja, ja. Men altså det her, hvis det er skridt, det vil nok være i 89'erne. Lige præcis. Okay. Altså, ja, det det skældes den over på mange måder, ja. Man ja. men alligevel så, øh, så, så inviterede man så internetet ind. De tog indpas i Kina i starten af 90'erne. Øhm, og det skete så i takten med at landet ved åbne sig mere økonomisk for fremmede eller udenlandske investorer. Og så samtidig havde man en øh, leder under Zhang Zemin, øh, hvis jeg nu udtaler ham nogenlunde korrekt. Øh, han, han ville gerne sikre sig, at Kina at de også var med i den her overgang fra industrisamfund til informationssamfund. Hvad, som hvad sagde vi, du, han hed igen? Chang øh, Zemin. Det kan jeg det er ikke den det ikke den der hedder Deng Xiaoping Nej, det er, det, er, det, er, det er en der, der følger senere. Okay. Uh, han er i, i starten af FAMS'erne. Okay. Uh, men jeg har faktisk noget uh, fra, fra Deng Xiaoping, uh, so, som jeg har med. Ja, uh, yeah, Xiaoping. Uh, oh. Han, han fortæller nemlig rigtig fint, uh, hvorfor kineserne måske begyndte med at censurere deres internet. Han, uh, hans okay. yndlingscitat, eller en af hans yndlingscitater i hvert fald var, hvis du åbner vinduet for frisk luft, må du forvente, at et par fluer finder vejen ind. Og det er sådan en dejlig kinesisk metafor, er det der er, der er mange uh, mærkelige ordsprog, de har derover, ikke? Tror, at... Der er rigtig mange ordsprog. Jeg altså, kan fortsætte uendelighed med. Ja, <laughs> <laughs> Så det er, det er så en af dem, men det, men det giver selvfølgelig et rigtig fint billede af, okay, de er bevidste om, at hvis vi nu åbner op for det her uh, internet, og giver vores folk mulighed for at komme på World Wide Web, og informationer fra World Wide Web, mulighed for at komme ind i Kina,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 til at udøve kritik af forfatningen for eksempel. Okay. Man må heller ikke bruge det til at underminere national enhed eller forstyrre den sociale orden. Og især det sidste tænker jeg er noget man kan fortryde en national bredt. enighed. Ja, og det, ja, det der okay. ikke lige passer ind det. Det må ikke lige være her. Ja. Ej, altså hvad betyder det også at forstyrre den sociale orden altså er det når jeg er uenig uh, i noget du har sagt altså og starte en diskussion ja, ja. er det uh, når man altså hvor, hvor går grænsen ja, der? det er det så det så det elastiske mediemål det der det ved man jo ikke helt hvad er. det er nok hvad man en flydende betegner. Altså jeg, ja, det var også det man hørte fra Nordkorea. Så hører man et eller andet familiemedlem der lige bliver en halssukker derover fordi at han var, øh, han, han var jo også øh, for far for hele samfundet, eller, eller andet. Og så har han bare måske været i opposition til Kim Jong-un, eller et eller andet. Ja, ja det, det er lidt farligt at, at skrive med så løs sådan lovgivninger, synes jeg. Ja, men hvordan, hvordan vil, vil du sige, altså at, jeg, jeg ved ikke særlig meget om Kina selv, men jeg ved jo nok sige, at generelt siger man om den asiatiske kultur, at der vægter man bare samfundet lidt højere end individet, og her tænker jeg jo, er det en måde at gå til den på at sige, Altså det er samfundets orden, der, der vægter højere end dit ret til at udtryk, dig på den måde, du måske ikke gerne ved. Jeg vil sige, det er, det er helt korrekt sagt, at altså, det er der med, at individet det bliver ligesom lagt under, det der med helt, helt ned på familiebasis, at det er familien, der er. Og som siger, at det sige, et helt stort perspektiv, at Kina er nation, som er en nation, og det, det er den store familie, og det er helt sikkert, at de tager præference over, over individet. Så helt sikkert, altså, det er, og som du siger, det er jo en let måde at sige, altså, at du må ikke være politisk, hvad hedder det? skabe uenighed omkring man øh, okay, kan ikke huske, det var, hvordan hvor de det den det om i folket, ja. en national uenighed. Ja. Det er jo også lidt mod at sige, altså politisk modstand. Det bliver jo det er jo lynhurtigt på en ja. I stedet for at sige, at du bare er en modpart til holdninger, så kan du hurtigt skrive sig op som en dissident, der kun er ude for at skade øh, vores fælles interesse. Altså, det er jo en, en genial måde, at må man sige det, altså måde at regulere øh, internetmediet på og, og mm. undgå politisk modstand. Ja. Og det er helt sikkert også noget, du oplever når du kommer kommet over, at der er det her kinesk kommunistiske parti, øh, som, som sidder ved magten, og der er blevet styret benhårde hånd omkring, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt at sige. Og det er sådan et ja. partisystem, ikke også? Det er bare dem, der bare... Det er der er også et andet parti, men altså, det er ikke rigtigt noget, man hører til. Altså, de sidder på det hele. Altså, det ja, man, skal ikke, man skal ikke prøve, der skal man høre, ikke prøve at blive sig ind, at, at det er et demokratisk system, det er...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 Uh, alle de bruger nu, der hedder DNS poisoning, hvor din computer kontakter en DNS-server, og når du indtaster, lad os sige, twitter.com, så skal, så skal din computer og serveren endelig snakke sammen, så du ender på den rigtige uh, webadresse og kommer det sted hen, hvor Twitter så endelig ligger. Men når deres DNS-server så uh, er, altså er blevet forgiftet, som man, som man kalder det, så, så ligger der nogle andre adresser. Det vil sige, at de har råd i adreskartoteket, mm -hmm. og du når faktisk aldrig frem til den hjemmeside, som du egentlig gerne vil. Okay. opkald. Um, og, og Ivan han, han kan uddybe lidt uh, i forhold til hvad for nogle af ja, specifikke steder, du så ikke må, må tilgå. Hvor må ja. jeg ikke komme hen? Jamen, der, der er en del steder, du ikke må komme ind. Okay. Uh, og der er nogle forskellige restriktioner, specifikke på de steder også. Uh, den, første, den første, sådan er, at det her mere praktiske perspektiv på, hvad der egentlig ikke er tilladt, det, mm. er, det er Twitter, uh, hvor man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 Twitter der i 2009, ja. øh, men det forandrer dem så ikke fra uh, at høre hyre en, uh, en senior executive. Uh, det er lidt sjovt at de havde en, en, en leder der uden det faktisk havde, uden det rent faktisk var tilladt at, at, at tilgå hjemmesiden nede og det. Hvorhenne, når du siger dernede, øh, hvor er det nede hvor det så? Kina. Okay. Ja. Øh, Twitter der hyrede en. Ja, Twitter de selv en øh, til at tiltrække reklamepenge, men altså, det giver lidt sig selv at når man ikke det ikke er tilladt ja. at ja, så... hjemmesiden, så fungerer det ikke rigtigt, så hun blev også nødt til at, at afgå. Hun tog hjem. Uh, ja, ud... hun tog hjem hun ja, hun igen baghjemme. Oh, okay. ja. ja, og den næste, den næste på listen, det er jo, det er jo Google. Ja. Og, og Thomas, du fortalte lige inden programmet startede, der sagde du, at det, var, det faktisk slet ikke var muligt at, Nej, at, at gå ind på Google. Nej, det, Google de har lidt andet forhold til Kina nede. Øh, og de har, de har haft et stort kontor nede, og ligesom, også faktisk i Beijing, hvor de satte på, at at de kommer ind igennem det nedfra, men af grund af nogle og omkring, også i forhold til, hvad vi ansætter som privat liv, og hvad der ikke skal oplyses, så kommer der en åenstemmelser, som fører til, at Google er totalt bandet. Så du kan ikke tilgå deres server, eller Google ting. Okay, okay. okay men har, du nævner også et andet med, at de havde nærmest en en-til-en version, af deres Google, ikke? Eller, eller? Ja, det har de så der. Der har de det, der hedder Baidu. Ja, og det har, ja, det har mine versioner. meget version, og der siger man også, når vi siger, at vi skal Google, så skal du... Er skrine på alt. Jeg skal lige alt i ja, det er det. Okay. Okay, så det er også blevet sådan et helt verbum, altså, Jamen, de ligesom, har, de har også for det. Jeg på bydu. Ja, bydu også. Ja, og det har også, de har også det der hedder Maps. Det er faktisk det jeg har på min telefon også, når jeg, sådan, jeg skal i Nå, Kina. De har, de har altså sådan by du Maps eller sådan. Ja, ligeudsig. Okay, klasse. Og musiktjener på og billeder og så videre og så videre. Og det kan nærmest det samme. Det, det kan nærmest det samme. Det, er, det føles kan. ikke som sådan en plastik version af Google. Ab absolut ikke. Okay. Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg vil sige, at der der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 som det så skulle have ændret på, fordi det kom meget imod vind. Ja. Hvad, hvad med YouTube så? For jeg har researchet mig frem til, at, at det, det var lidt ligesom uh, tilfældet der du du sagde til sidst med at der er nogle søgeresultater der ikke rigtig dukker op. Ja. Men jeg ved ikke, kunne du tilgå YouTube derover? Eller er det begrænset øh, ja, søgeresultater? Det er faktisk sjovt for at blive helt tyller med at man kunne tilgå YouTube, fordi at vi brugte primært en uh, meget ekvivalent, uh, der er også navnet ved også meget stedet Jo Yoku, Uh, uh, okay. som staves nærmest på samme måde også og det ligner hinanden utrolig meget og det er ligesom også det video der også det er vi, det er vi brugt primært også okay. men altså der er ting når du søger altså også for eksempel på det der Baidu der er ting du søger, for eksempel der er søger der bliver blokeret som for eksempel øh, der var en masakre, der blev kendt som Tiananmen øh, Square massakeren øh, så vi kan søge en masse omkring og hvis det blokker op Jeg har garanteret at se det billede med ham mand der står foran en kampvogn ja, øh, ja. Det, det med er med plastikposerne. Ja, lige præcis. Ja. Det er jeg så meget, vi kender fra. Det er der, derfra. Hvis du søger på det i Kina, så dukker der i stedet for den der op, så dukker der bare flotte billeder op af den her store plads. Ja. Så det er slet ikke noget, der dukker op. Altså Det er ikke ja. for et Jeg fuldstændig fra. Jeg, også, øh, jeg fandt også frem til, at de tal, der er fra den dato... Øh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 Ja, ja, lige ja, lige der. ja. Øh, det, er, det er det oversat til, så er det, det betyder faktisk. Nå, okay, okay, ja, okay det, altså, er det er faktisk den, okay. Ja. Ja, øhm, men men der, der har vi også set, at, at folk de har prøvet at komme igennem de her algoritmer og maskiner, der genkender de her fotos. At de har i stedet for at tage ængsene, smidt nogle ender ind, øh, eller de har lavet en, øh, hvad de hedder, de der fugle der, man sender Angry Birds version yes. af den. Ja. Og så har man også set Lego versioner af den. Jeg har jeg har nogle billeder her af den her. Æh, lytterne kan selvfølgelig ikke se dem. Ej, vi lægger den ud på vores show notes bagefter. Men det er jo, det var fordi at der er mange, altså, det er jo ikke fordi der sidder en person bag al, alle post i Kina. Der er jo selvfølgelig de har jo gjort ligesom øh, alle de algoritmer vi kender fra de Men mal, man kan, kan jo bruger, sige, altså, der kan øh, man jo se maskiner som ikke kan genkende. Altså det kan de så komme omkring. Ja, og der kan man jo se at der, der er der i hvert fald en del kinesere der prøvet at være kreative og komme omkring de her ting. Altså ligesom Ivan sagde med Daton af massakren, at man ikke må indtaste. ved også, at andre kommer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 det har myndighederne osv. Og også, også lige så stille og opdaget, at der er sådan, altså, diverse mm. teltkombinationer af datoren, skrevet baglands osv., som man, man heller ikke må indtaste, eller hvor man så bare ikke får nogle resultater fordi de har regnet ud, at det er det, er det man gerne vil, vil frem til. Har du andre hjemmesider i der, ja, der var hjemme? Ja, det er der. der. er Facebook, som også øh, blev bandløst i 2009, og ja. det var igen på grund, af, på grund af nogle oprør mellem nogle øh, musli, deres muslimiske indbyggere. Øh, og der, og der må vi også tilføje, og der må vi også tilføje, at på det tidspunkt er Facebook så er de, der, de der tre år gammel eller sådan noget. Det vil sige at det er inden Facebooks storhed tid, eh? storhedstid. Mm. Det, det er det, vil det sig, i hvert fald. De, de er de, de masser den flue for tidligt. Ja. Ja, Men de her de her oprør, de er har, har efter sine deres ophav på Facebook, øh, mm. hvilket var var med til at man sagde, at det gider vi ikke rigtig det her mere. For det igen det her med de her demokratiske forandringer, som øh, som det kan ende ud i. Det er ikke, ikke rigtigt det, de ønsker. Altså man kan jo sige, at de gjorde det jo lige året før, eller i hvert fald nogle måneder før øh, det arabiske forår der i 2010-11, hvor man virkelig så sociale mediers øh, kræft. Så det var de sgu nok meget glade for der i Beijing. Øh, ja. De, de hadde, hovedet, der sidder de havde den jo også regnet ud der i 2008 altså med det demokratiske parti i Kina. Ja, altså ja, dermed, at dem der kontrollerer informationen, det sidder også dem, der sidder på markedet. Ja, det er jo lidt de her selvstændige... Altså, undskyld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 cirka er blevet lavet 488 millioner falske indlæg på de her medier. Ja. Så der er virkelig også, øh, det er også... Man skal måske også stille et spørgsmålstegn ved, hvad der er, så er på de her medier, selvom at, at det, er vores, ja. altså, det er kinesernes medier. Ja, præcis. Jeg læste også den der undersøgelse fra Harvard, hvor de, der er nogle læggede dokumenter fra den kinesiske regering, hvor i 2013 og 2014 på årsbasis blev lavet de her 500 Går du vel 500 millioner, du sagde, ja. 488 millioner falske posts, det er man nok ville kalde fake news. <laughs> så i stedet for at lige pludselig gå ud og sige... Æh, det her, den her udenlandske regering er bare så skide ringe, fordi de har gjort dit og dit og dit, og dit og Æh, så, så siger man simpelthen bare vi laver lige en eller anden fake news, og så distraherer vi folk derude, så de ikke øh, fokuserer på det her, det er ja. i god gammel dansk, og inden for samfundsfag vil man nok bare kalde det spinde ja. og de her post bliver åbenbart lavet af det man kalder 50 cent party, og der har altså ikke noget med <laughs> rapperen 50 cent at gøre Æh, det har simpelthen bare noget med nogle propagandaarbejdere gør, at gøre, de har ansat folk til det her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 Vi har jo lang tid sådan set lidt kritisk mod Kina og sådan noget, Men man kan jo lige pludselig begynde at se mange tendenser Som du også siger der altså Bare med det der med fake news altså at Den øh, tilgang som Trump han har brugt i hans valgkamp at, at der er mange paralleller lige pludselig Og vi kan godt se at Google de overvåger os også Og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 eller amerikanere, eller andre, der ja, ja. bruger en Google- og en Yahoo-konto, skriver osv., men en af de ting, de har til er jo, at man i Kina øhm, har været rigtig glad for at bruge de såkaldte VPN'er, altså Virtual Private Networks. Mm. Hvad til at, jamen, så omgår man kinesiske service, øh, at, at server, og for eksempel bliver internettrafik solat via japanske server, lad os sige det, for okay. eksempel, øh, mod enten gratis, så får man rimelig til trafik, siger Thomas, ja. eller... Øh, der var varierende kvalitet af dem, absolut. Ja.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 der kan stole på, at hvis de hiver ind, data ind om deres kunder, og de skal altså, være i Kina og operere i Kina, de er virksomheder, så har de også brug på en eller anden måltats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 Um, og så kan man jo nærmest regne ud, at uh, eller man kan i hvert fald spekulere, at de så nok gerne vil have en bagdør, det kanisk ja. de kommunistiske parti uh, til de her uh, der får en licens til at gøre det. Det, det er meget korrekt, træder vi også sige. Altså der er jo de der med også ligesom i forhold til nævnt tidligere omkring, at de kunne se, at øje har loybet trafik. Altså der er med det med, at de vil have adgang til alle e-mailserver og alt det her, hvor sådan, så de kigger alle private konspirationer mm. og har loybet under det. Øh, under den her forudsætning af, at de gør det kun for ligesom, at sikre sig, der ikke sker at, at, at politisk uenighed, eller for at, at, at, at, at afværge, hvad hedder det, oprører. Ja. Men altså, det er jo samtidig, det er også, at vi er vi gerne vil være med være omkring vores private liv, altså. så, så mm. kommer der også lidt uoverensstemmelse der, og der er også, at der er mange, der er kigger nervøst til det her VPN'erne, fordi at, betyder det så også, at før du kan statsautoriseret, så skal du ligesom også acceptere, at de har adgang til de informationer, at de kan rent de her informationer, de kan tilgå dem. Så der bliver kigget det på, om er det noget mulighed for det her i fremtiden? Og jeg vil da også selv sige, at jeg, jeg skal da lige høre nogle af mine medstuderende, som er der over det nu her, om det er noget, der bliver påvirket dem, fordi jeg ved da, at der er flere af de her VPN-udbydere, som bare er helt vildt at trække fra markedet, netop fordi at det her, netop de her krav opfylde, at det er nærmest umuligt uden at underminere deres egen virksomhed. Ja.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 Hvad, hvad sker der rundt omkring i verden? Men den daglige kineser, som måske egentlig for tilfredsstillet sit behov for nyheder og social integration igennem det medie, der er allerede i Kina, at de har, søger det måske ikke. Men dem, de vælger netop at slå ned på, det er jo netop dem her, der er begyndt at blive internationaliseret, og de her kineser har som søger ud omkring verden, mm. for at kontrollere dem og sige, at okay, vi minimerer i hvert fald jeres kontakt med omverdenen i Kina, når jeg er, sådan, jeg, altså, når jeg er i Kina. Altså, så der er nogen, der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 Mm. Så vil det jo lynhurtigt blive censureret, som revolutionær tankegang eller noget, det der er, som dissident, der har lavet for, ligesom at skabe ja. et splid. Ja. Det var også meget sjovt, at jeg kunne læse mig frem til, at i 2013 der er der blevet en lov i Kina, der kan, hvor du kan få op til tre års fængsel, hvis du deler rygter øh, på øh, Vejborg, øh, og som bliver delt over 500 gange. Så klassificeres som et rygte, og den bliver delt over 500 gange, så er det bare tre år inde i brummen. Og det der skal du være rimelig mange øh, meningsstandere, der er i opposition til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 at du simpelthen som borger får tilknyttet en slags eller skal det en troværdighedskredit eller troværdighedskoder ja. og den, den bliver så tilknyttet både til det juridiske øh, system til straffesystemet men også til alle de her tjenester der, der er populære derovre. Um, Så over lige jo nærmest om at få en karakter på sit øh, cpr-nummer Lige præcis, og den er så knyttet til, altså vi, vi, vi snakkede i starten af udsendelsen om, hvor mange forskellige tjenester og, og apps og altså de bruger, hvor forgrenelige de er, hvad for nogle mm. funktioner man kan bruge dem til osv. Og, og den her credit score, den, den skal altså jo højere den er, jo flere privilegier får du.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 Ja, sats med credit, det, det hører til uh, Alibaba, som er, ja, altså, det er sådan kinesisk til Amazon, hvis det er, yeah. hvis det er korrekt. Yeah, ja, helt sikkert. Um, og, og der kan du for eksempel bruge det, det kan det være sådan noget med, altså hvis du låne en bil, og du, normalt skal du lægge et depositum, har du en høj social credit score, så behøver du ikke at lægge et depositum. Sådan. Altså så leger du bare den, den her bil. Um, og der siger kritikerne selvfølgelig, jamen... Uh,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 Mm. Men altså, så der er noget patriotisme over det der med at... Absolut, altså det er der helt sikkert Det er jo en meget det, der kan under At de kalder hinanden for en ikke Så Hvis du, er, man, hvis du siger, udtaler dig kritisk omkring regeringen mm. Så bliver det hurtigt anset som om man, Er det fordi du ikke Vil du ikke være kæmpe for det lande, eller noget. Okay, okay. Det var lidt det samme dengang at, uh, UL, de var i Kina ja. 2008. Der var det jo meget om det der Gør det for din nation det der med mm. altså, Der flyttede jo sindssygt mange mennesker For det plads, du skulle være på Og hvis du ikke ville flytte Jamen, så er det pludselig, så er det i stedet for at sige, at, man, at, man ser på det, som om, at du har selvfølgelig deres ret til, hvad de vil, så bliver du set som en dårlig borger, okay. fordi du ikke vil, du vil ikke støtte din nation i dens, øh, i dens kamp fremad. Nej, for okay. Men du, kunne, du kan godt komme ud og finde folk, der er kritiske omkring det, helt sikkert. Mm. Uh, vi snarer omkring det, og, men hvis, det var tit ofte på den præmis, at vi ikke måtte filme dem, og det ikke fremgår ved navn, hvis der er sådan, okay. Okay. fordi de netop gerne vil undgå de her øh, sanktioner, der kan komme ud.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 Um, ja, Internet Plus Så det er noget, man lytterne kan holde øje med det er Internet Plus, det lyder sådan helt som sådan Lækkert nyt produkt <lødder> Men det er jo meget engang til at stille det der med det, Altså det er helt sikkert, det er jo for ligesom at overvåge folk, men samtidig så har det jo også altså, jeg, kan jo ikke, jeg kan ikke undgå at tænke, at der er også guld i det Jeg kan undgå den her trollkultur man har på internettet Som jeg synes er PC-etern selv Ja, ja, altså, det, er jo, det er det, ikke? Ja, og de har jo meget det, der siger, at vi vil harmonisere internettet Og have sikret en gode tone og så kan man selvfølgelig lige kigge lidt mellem linjerne og sige, at, er, at samtidig er det, vi vil gerne lige holder okay. øje øh, med. Altså man må også sige, at det er også folk her i Europa, der, der drømmer om altså, den her slags, vi har tidligere i det her program, talt om digitale valutaer, og man, så kan man jo også sige, altså er der interaktioner, man kan gennemføre, hvor man så simpelthen ikke længere har brug for penge, men får så en slags troværdighed-score uh, ja, ja. eller en pointsystem. Men altså der, hvor det jo bare... Uh, altså, det er jo bare, når staten i forvejen sidder på så meget adgang til data og så meget kontrol, så det er der, hvor det bliver rigtig, rigtig kritisk. Ja, det skal um... nok ikke være så mange gamle mænd, der går ind på nation eller på BT-side og skriver, eller ekstrabladet side og skriver eller, ikke side og skriver, eller med, hold kæft, nogle, nogle perker, der kommer og I kan da bare skrive tilbage. Det vil I nok øh, holde lidt mere igen med... Øh. Ja, hvis får er også social credit. Ja. Det står lige inde på de CPR-numre, de slår op noget ved tandlægen eller et eller andet. Ja. Så jeg kan, jeg kan anbefale, der findes, på Netflix ligger den her serie, der hedder Black Mirror, og de har faktisk lavet et afsnit, som handler, altså hvor, hvor man er i en dystopisk verden, ved jeg nok kalde det. Mm. Hvor, hvor det simpelthen er sådan, hver enkelt møde med, med et menneske, der tager de deres smartphone frem, og så bliver du enten rated op eller rated ned, ifølge et fem ja, okay. stjernesystem. Jeg skulle lige sige det faktisk, det minder mig om det, det er Ja. Det, ja. ja og om og det. er set. Altså, jeg kan virkelig anbefale til lytterne, hvis I, hvis I gerne vil se, hvordan en verden ved ud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 det er et land i verden med, med største befolkning osv., fordi der er en kæmpe markedsandel at hente der. Ja. Og han, jeg ved, at han har også haft uh, møder med en fra det kommunistiske parti. Han har garanteret lige skulle overvage uh, hans samtale med stifteren af Alibaba, Jack Maher. Er det ikke også at, at Hans kone er kineser, er det ikke det? Uh, jo, det var det rigtigt. Men hun der er jo så mange at sige, at hun er ikke rigtig kineser, fordi hun er faktisk amerikaner. Ja, okay. okay. okay. Ja. Så, faktisk, så man skulle ikke... Uh... Nej, altså, <laughs> men hun er ligesom at anses som lidt kineser, men hun er faktisk ikke helt... Han er faktisk ikke selv god til kinesisk. Okay, fordi jeg ved at han, han er sindssygt med Max Zuckerberg i forhold til at han altid har de her fortsat fortsat. Mm. Og han, siger, han skriver altid først i januar, eller hvornår det er, siger at i år har jeg tænkt mig at gøre sådan. Og der var jeg i hvert fald et år, hvor han bare sagde i år der lærer jeg kinesisk. Ja, det er faktisk været... ikke, om, om det lykkedes for ham, men det var en han, af de ting. Han kan, kan. kan, han? Ja, det kan. Han er ikke også en kæreste, der er kinesisk? Ah. Var, ja, så det, det, det var det jeg sagde. Ja, Konen, men er bare kinesiske rødder, men. Det er også svært at et kinesisk navn, for man viser det uha. Ja gerne. Vi godt Kina. Ja. Men altså, han har jo så åbenbart i liv. Han, øh, han, han var der over sidste år, og du ved, han ligger nogle gange, hvis han følger Mark på Mark Zuckerberg. Ja, så siger, så han, Mark, det skal simpelthen man han han Mark. ham simpelthen på fornavn med ham. Vi snakker lidt tit med ham, lige for, lige for at få vores research hele året. Uh, han, han var jo i Kina sidste år, og, og der lagde han i hvert fald billeder på Facebook, fra hvor han løb øh, ja, ved, ved den kinesiske. Ja. har øh, pladsplads. Øh, jeg har lidt tvivl omkring, han kommer igennem Altså Det bliver på kompromis med hvad, altså, nu ser vi jo selv med, det med, at der er de her store data, uh, datasamlinger her omkring, vi måske ikke tænker så meget over det her i Vesten, mm. men hvor vi ligesom om, at det er lidt også bare at pege fingre af Kina og at de gør det, og vi selv også har en lidt sense til det, ja. men til en, måske en mere yderlighed. Ja. Vi vil nok oplever, at før Mark, han går, uh, Zuckerberg, han kommer ind på det kinesiske marked, mm. så, så skal han nok også ligesom indvillige, at det er på det kriterie, at, Kine, at den kinesiske regering får adgang til alt informationen på, og det vil pludselig give dem adgang til et kulde cool netværk af data. Ja. Så jeg tror ikke helt sikkert på, at de får lov, at, at det kommer på tale talefodet. Nej. De har også lidt en diskussion af Facebook, der hedder RinRin, og det ligner, ligner rigtig meget af Facebook. Det har rigtig den, der, den blå facade, og ja. der kan godt snakke det der c 2 Ja, okay. Og jeg tror faktisk, at jeg lidt om RinRin, og det, jeg forstår, forstå, at det var, det var en platform, som var rigtig, rigtig stor, og nærmest blev præsenteret ja. nærmest for, for, for en række år siden, men at den simpelthen bare er gået ned ad bakke i, i, i mange år, men... men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 den markedsandel, som Facebook måske vil tage, den, den er allerede udfyldt, så jeg kan forestille mig, at det er Facebook, der skal gå på kompromis. Det bliver i hvert fald en magtkamp at trække frem og tilbage, hvem der får lov til at få. Altså, så længe at de føler, at de kan undvære det, så har de jo ikke rigtig nogen trumfkort at spille på, kan man sige. nej øh, Så bliver det nok svært for dem at komme ind og op, tror jeg. Ja. Og vi har jo nok svært ved at acceptere det, hvis de går på kompromis med det. Netop fordi vi går også meget op i vores frie rettigheder. Ja, ja det er det. Så, så det er lidt et klassmænd kultur også. Og det er, jo, det er jo det, man har set flere gange. Ikke? Altså, vi har skrevet øh, opgaver om øh, noget indhold på Facebook, hvor man har set, at, at vi danskere overhovedet ikke accepterer, at et nagepalm-billede af hende pigen, der er forvirret bliver censureret. Mens at, at, at bare at der, der er en lille nøgen pige på et billede, øh, måske i Mellemøsten, vil sige, at det skal der overhovedet ikke ses. Så det der med, at du har en global platform, der skal til gode alle folks øh, rettigheder og, og sådan værdier og syn på, ja. det den er den, der svær. Øh, så bliver det måske mere sådan noget med at få nogle forskellige versioner i en, en bestemt Facebook-version og en bestemt algoritme, der hersker i Kina, og en bestemt øh, algoritme, der er til gode vestlige værdier i Vesten og Europa, og, og sådan kunne man jo forestille sig.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 Altså, altså, der blev tilpasset og lavet versionering og så videre. Altså, lige så snart som det er noget kina-kritisk derinde eller sådan noget, var det ikke også Doctor Strange, tror jeg, hvor øh, hvor hovedkarakter... Eller hvor, hvor sidekicken til hovedkarakteren egentlig kommer fra Tibet. Det blev også lige lavet og det, til ja, et andet land. Altså, øh, og det er jo, igen, der er sådan vestlige store stor der bare kan lugte penge over i Kina, ja. som så siger, så må vi gå på kompromis. Ja, og, det kan man mærke. Hvis vi vinder på bakket, så er det scener og sådan noget, og så det det kommer ikke ind, altså. Der, kommer man med. Det der er det stadig sådan lidt traditionelle i deres. Ja, det er det. Altså, nu så jeg her for nylig her en film, som jeg ikke synes, der var en er særlig nøglen. Øh, det var. Det var den, der hedder øh, The Rock to Spil, som den siger Eger igen, der skal over, hvor det starter med scenen, hvor han er sådan en med hvor han ligner, at han står nøglen i en musiksal. Ja. Den er simpelthen blevet klippet ud i den kinesiske version, fordi der bliver vist øh, hud, og det må du ikke, øh, så der bliver redigeret til. Så ting, det bliver klippet lidt til et år efterhånden, hvis de vil de på det. Så det er stadig på kinesiske hvis du på det kinesiske marked. Ja og det var nok altså det var nok derfor Max så kunne godt skåde det så det kan vi blive enige om dagere som simpelthen, altså i penge er det rigtig meget ja præcis præcis må jeg, lige, må jeg, lige, ja. Uh, må jeg lige spørge om lige ja, sidste det er, du det, det er fordi det er en, en anden ting som jeg jeg researchede mig frem til det var at, at, at pornografi det er også var alt pornografi var, var, var censureret og blandet ja. nærmest hvordan gør man det der over Thomas jeg mit spørgsmål det var okay. Okay. med at bare se, okay. ser man okay. så at, ser man så bare ikke uh, pornografi gør man det bare uden det uh,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 er sådan, det, er bare, det behøver ikke nødvendigvis meget nøje, men det er bare nok med meget kavaleregang. Ja. Øh, der er jo den historie, nogen har hørt omkring, det er måske for eksempel ban bananspisning. Der var en webcam-pige i Kina, der sådan sensuelt spiste en banan, øh, hvor det simpelthen blev slået ned på og set som om, at det var pornografisk materiale. <laughs> øh, Hold nu op. Og, Så det, bananspisning på webcam i Kina, det er faktisk ja, det godt. Er op, det. Men det er jo ja. stadig, er det, det ikke er, et, et lidt følsomt om i forhold til, at det måske også lidt tabuiseret stadigvæk i sådan traditionelt land som Kina? Jo, det er det. Altså, Ja, Det er faktisk sjovt, for jeg har tit tænkt over det, selv, det med pornografisk materiale, hvor de tilgår det. Men du kan stadig ikke finde det, og der findes også de der snuskebutikker, hvor du går ned og rent faktisk får dem på film. Og det er det hele tiden en, en balance mellem nye trends, og hvad, hvad der er acceptabelt, hvor, hvor grænsen flytter sig hele tiden frem og tilbage. Altså, hvor de hvor den kinesiske reger måske vil, gerne vil styre det lidt, som de gerne vil have det, og harmonisere som de kalder det i internettet. Hvor der er måske nogle andre sociale trends, som bare trækker for at tilfredsstille det her øh, udbud efterspørgsel til øh, markedet. Ja.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 Ja. Og, så, og så vil du bare fjerne fuldstændig. Ja. Okay. Skal vi ikke uh, kalde det det sidste skub på Her for har du sådan en stor en hurtig team, og vi havde faktisk i også planlagt en quiz, der hedder. quiz, ugen, den, der den, når vi, den når vi ikke i dag. Ja, den, den, den, den var... må blive, helt, lige blive næste uge. Ja, det er uh, til også, en anden gang. Ja, vi kommer også rigtig godt ind over, over det her med Kina. Det var men holde spændende. Men hold op, det var godt, du kom forbi Thomas Jackson, ja. i dag. Tak for besøg. Ja, tak for Jamen, jeg er og... glad for, at jeg kunne hjælpe jer. Ja, men det er fedt Nå, det er forbindtid Kom kommer gerne igen Hvis jeg er for det den anden gang ja, monik, ja, monik, så, så kan det være Jeg ved ikke, om du har Det værk Nordkorea Det ved jeg ikke, om du er noget specielt Det værk, Det kan man måske også tale meget kort om uh, Det synes jeg ellers er fedt emne Men ellers Gå ind og like os ind på uh, Facebook Teknokraterne Gå ind og hør os ind på iTunes Det er under nyt noget Og der kommer en masse kliks derinde uh, Men ellers bare tak for det Ja, ja. tak og på endtiden På gerne ud Technic rather than that.